Epilógus Valahol a galaxis mélyén, az ember lakta területektől távol. Kontak uralkodó, alsó és felső izmát ura, a fényben fürdő Zamatit leszármazottja, gyerekes izgalommal tapsikolt. Ez lenne az... Mereztette amúgy is düllett szemét a viharvert kormos konténerre. Igen, Istenek fia! A pásztorok szerint az égből hullott alá. Kezdett bele Hamit tanácsadó. Az uralkodó kurta vaskos lábaira emelkedett, minden egy karját a tróncsarnok átlátszó mennyezete felé emelte. Ajándék! Ajándék az őseimtől! Gyorsan nyissátok ki! Néhány fényes sisakú őr közelebb lépett, elektromos sokkoló dárdáikkal óvatosan megbökték a jókora ládát, majd aggodalmas arckifejezéssel addig babráltak a zárszerkezettel, amíg rá nem jöttek a működésére. Kontak türelmetlenül téblábolt mögöttük, széles szájából nyált cseppek indultak útjukra több tokáján. A konténer ajtaja felpattant, a trónteremben jelenlevő számos nagyméltóság ilyetten vartyogott egy sort. Ám az aggodalom hangjai álmélkodó bőfentések váltak, amikor a ládából előkerülő első dobozkát felnyitották. Még soha nem láttam ilyen gyönyörűséget, emelte a fény felé az uralkodó a Rubin vörös karperecet. Mintha folyékony tűz táncolna benne. Valóban csodálatos, ó istenek gyermeke. Mogyogta hamit tanácsadó, és lehajtott fejjel igyekezett elrejteni mohó arc kifejezését. – Vigyétek mindet a lakosztályomba! – adta ki a parancsot kunták. Ma este, amikor a rapok leszállnak, lakomát rendezünk, méltó módon ünnepeljük meg a felmenőim ajándékát! A sánti narancsvörös ege már erősen lilába hajlott, amikor az udvar minden jelentősebb tisztviselője elindult, hogy az estén részt vegyen. A belső cselédek azt revesgették, hogy a szokásos rabszolga áldozatokon túl valami nagyszabású dolgot jelent majd be az uralkodó. A hatalmas terem megtelt izgatott beszélgetés hullámzott a hosszú, u-alakú asztal körül. Az élénk falakról a Zamatit dinasztia hódításait jelképező trófák bámultak le halott szemükkel a vendégseregre. Konták uralkodó bevonulását halvány szarfkört szó kísérte, ám a méltóságok döbbenete nem az Istenek gyermekének szólt. Pontosabban igen. A fényben fürdő leszármazottja egyedül érkezett, nem kísérte a szokásos száz áldozatnak szánt rabszolga. Kontakt nyugodt léptekkel a magasított főhelyhez lépdelt, bussa gondosan olajozott kopasz fején csillogott a magasból lelógó lámpák fénye. Az uralkodó mind a négy karját csuklótól vállig elborították az isteni ajándékként érkezett karperecek. A döbben csendet konták hangja törte meg. Tudom, most sokan forrsáljátok a viselkedésemet? Isteni őseim, ezekkel az nem nemcsupán szépséget, de értelmet is ajándékoztak nekem. Az út, amin eddig jártunk, rossz, téves, új törvényekre van szükségünk, hogy a timáti faj felemelkedhessen és elfoglaljuk helyünket a legnemesebb népek élén? Az uralkodó szavait eleinte csak pár helyeslő kiáltás követte, ám hamarosan az egész csarnok megtelt a lelkes ováció lármájával. Nem volt teremtett Timati, aki ellent mert volna mondani a fényben fürdő leszármazottjának. Kontakt csendre intette a méltóságokat. Holnaptól három új törvényt vezetünk be, és minden eddigi szokásunkat ezekhez igazítjuk majd. Az ismét feltámadó csendet csupán Hamit tanácsadó halk kérdése törte meg. Mond konták harcosa az igaz fénynek, mik lesznek azok a törvények? Megértem a türelmetlenségedet, de majd holnap megtudod? Göcögött az uralkodó, majd zsíros kerekarca elkomolyodott. Azonban, ettől a perctől többé ne hívjatok, kumtahlak! Ezt a magam mögött hagyom, a sötét és barbár multunkkal együtt! Mégis miként szólítsunk, ó Istenek gyermeke! A timáti uralkodó kihúzta magát. Mostantól fogva az én nevem Iddar! Vége!